I Frankrike faller Fjärde Republiken, till följd av bland annat regeringskriser, finansiella problem och militärvåld i Algeriet. Under krisen riktas blickarna än en gång mot ödets man, den 67-årige befrielsehjälten general de Gaulle, som sedan många år dragit sig tillbaka som eremit till sitt landställe utanför Paris. En spänningsmättad söndag i maj förklarar han vid en presskonferens i huvudstaden, att han står till förfogande och är beredd att överta makten om så önskas. I september avgörs republikens öde. Det gäller en ny författning som ska ge den kommande presidenten underförstått Stotte Gaulle utom ordentliga maktbefogenheter. På plastla Republik vädjade de, de av hela sitt hjärta rösta ja. De tout mon coeur! De tout mon coeur! Å la France, je vous demande de répondre oui! Hela platsen ekade av applådåskorna och den kommunistiska visselkonserten i fonden, hur stark den var drunknade helt och hållet i entusiasmen. Det var, det var förresten ganska gripande när de går tystade ned applådåskorna och uppmanade alla att sjunga Marcel Yesen, Han tog själv upp nationalhymnen Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous. Författningsförslaget antas med stor majoritet till folkomröstningen i september. I november går Frankrike till val. Det första enligt den nya författningen. Det nya golistpartiet blir nu den starkaste politiska maktfaktorn i Frankrike och i december väljs Charles de Gaulle till Frankrikes president. Svenska radioröster Mannen Berggren och Viktor Winde.